A magyar protestantizmus problémája A magyar protestantizmus problémáját senki sem értheti meg, aki teológiai, vagy morális, vagy teoretikus filozófiával akar hozzáférkőzni. A magyar protestantizmus kezdettől fogva máig, verbőcittől 67-ig, Elsősorban magyar politikai, nemzetgazdasági, szociológiai probléma. A katolicizmus egy élő szervezet, amely önmagáért élhet, és amely teljesen nemzetközi keretbe tudja befoglalni az egyháztagjainak egész lelki életét. A magyar protestantizmus ezzel szemben egészen lokális jellegű, a magyar faj szükségére teremtett szervezet, és hittani anyaga annyira vékony, és ki nem jegecesedett, hogy egészen más nemű tartalmat kellett fölvennie, és kifordnia. A katolicizmus másfél ezer évig Európának legfontosabb dolga volt, és annyi századnak szinte minden jeles elméjét fölszívta, hogy ehhez a grandiózus épülethez egy-egy téglát adjon, egy-egy vonalnak a megrajzolásával, vagy annak a legjobb beillesztésével megsegítse a nagy munkát. A protestantizmus már nemzetközi eredetében az egészséges ember ösztönszerű védekezése volt az idő előtt túlhajtott kultúra az életbeli undorító elteltség ellen. A magyar protestantizmus még lejjebb kellett, hogy szálljon, mivel neki mi oka sem volt a kultúra szertelenségei ellentalpra állani abban a hirtelen kirobbant, idegbajos korban, mikor a vitus hasonlóan rohanta meg az embereket, a népeket a reformálás vágya. Teljes energiáját arra irányította, hogy a magyar nép gazdasági helyzetét reformálja, az urakkal, az elnyomókkal, Ausztriával szemben. A katolicizmus az emberi szellemnek egy nagyszerű és az egész emberiséggel közös alkotása. A magyar protestantizmus... Tisztán a magyar fajnak személyes tulajdona. A magyar protestantizmus a kávilistaság. A luteránusok máslapra tartoznak. Az evangelikus hitújítás, a luter tanítványai által végrehajtott reformáció, korcs, sőt létérdek és létjogosultság nélküli mozgalom maradt nálunk. A tehetetlenség törvénye szerint való tovább hullámzása volt ez a német reformáció nagy viharának, de apró, békés, vagy más természetű bajok alatt nép öblökön, ahol az eredeti nagy vihar dühöngése meghatóan kisdett fájdalmakkal szelídült. Az evangelikusok nálunk egymástól széttagolt nép elemek. Az erdélyi szászok éppolytából vannak a szepességektől, mint a nagy németországiaktól. A felvidéki tótság, amely részben evangelizált, egyenesen szerencsétlenül járt az új hittel, mert egy újabb zavaró és bontó csírát kapott egységes jövőjének kiépítésében. A protestantizmusban ugyanis a magyar népelemekkel közös vallás életi viszonyok alá került, amelyek közel hozták őket a magyarsághoz, de meg nem magyarosították. S magukra vonták a minden kori kormányzat ellenséges irányát adélkül, hogy erőteljes teljes önérzetre és önéletre tudták volna nemzetiségi létüket kényszeríteni mint ahogy viszont az a kálvinistákkal történt. A kálvinisták, akik egyébként nagyon jellemzően mindig megvoltak elégedve azzal, hogy egy személy nevet viseljenek címül, és nem teóriai jelszót, éppen ezt kapták nagy eredményül a vallási mozgalomtól. Márhogy egy falkába terelődtek az egyfajtájúak s ebben a csodálatos, gazdag néprengetekben, amely a Szent István koronájának országaiban él, a tulajdonképpeni nemzetiségi eszme európai kialakulása előtt 200 évvel már tisztán nemzetiségi elvre állottak. A luteránus egyházak kisdet helyi érdekeket szolgáltak a hitéleti feszültség alapján állva. Ez máig meg is látszik szervezetükön, amely az egyes egyházközségeknek sok autonómiát ad. Sokkal többet, mint a kávinistáknál, amely egy meglehetősen szigorúan megszervezett központból ellenőrizhető és irányítható, és mindenek felett országos érdekeket képviselő közösségi, szociális berendezettségé. S az államban állambá nőtte ki magát. Az evangelikusokat sok-sok külön fai, vidéki, helyi érdek szaggatta szét mindenkor, úgyhogy nagyon nehéz volt közös akcióra összevonni őket. A reformátusok mindenkor a tiszta magyarságot jelentették, annak minden bajával, reményével, Szükségletével. A Reformáció nem volt Magyarországon általános. Sok hullámzás után az ország lakosságának jóval kisebb része maradt a két protestáns felekezet kebelében. A katolikus lakosság egységes volt a felekezetben, de igen, távoli részekre szakadt fai szempontból. A magyar, német, tót, horvát népességet már akkor is nehéz volt közös célra összehozni és együtt tartani. Különösen, hogy a hitéleti dolgok nem forrasztották össze őket ebben a korban, amikor nagy népizzászt csak a vallási sérel megszítottak fel. Egyéb nagy közös cél nem lehetett. A török harc lett volna az. De ez csak a magyarságnak volt nemzeti érdeke, éppen úgy, mint például a német katonaságtól való szabadulás szüksége. Amennyiben a katolizáció nemzeti szempontokkal és érdekekkel viszonyba került, ez mindig a kormánynak a papság által végzett nyomását jelentette a népre. S mivel a klérus csupán a protestánsokkal nem bírt el, nem egyszer úgy tűnt fel, mintha a magyarság dolgai tisztán kálvilista ügyek volnának. A reformáció nélkül jóval nehezebb lett volna a sok szabdalt magyar fajnak a nehéz századokban való fennmaradása. Ember, hiszem, Bizonyára megtalálta volna a magyarság azt a formát, amely közös akcióra képessé tette volna a bécsi kormány örökös gyarmatosító, startományi életre szólító politikájával szemben. A reformáció egy elég szerencsés, hát is úgy látszik, annak idején egyedül lehetséges szervezet volt, amely elsősorban nemzeti feladatot vállalt magára. Ebben a munkában valóban segítséget is kapott a magyarság más vallású rétegeitől is. A reformáció szorosabban vett hit életi tartalma, nálunk nem a teológia megújulását jelentette, mert nálunk addig nyoma sem volt népszerű teológiának. A Reformáció Magyarországon inkább azt jelentette, hogy a műveletlen és teljesen szermei alfabétaságba sínlődő népet egyszerre rávezették az eszmék megértésének a kultúra felfogásának lehetőségére. Olyan tudásokat és ismereti, értelmi kultúrabeli dolgokat vetettek bele a nép lelkébe a protestáns papok, hogy voltak éppen a reformációt kell az igazi keresztjén hittérítésnek tekinteni Magyarországon. Addig a nép nem volt szervezve. Meglepően kevés volt a pap, és még kevesebb a tanító. Voltak megyék, hogy egy tucat pap nem jutott a népszámára. A papok szívesebben éltek tömegben, káptalanok körül, mint kint a nyomorult kis falvakban. Nem is volt rendeltetésük a nép szellemi vezetése. A reformáció azért terjedt el olyan rohamosan, megdöbbentően egy-kettőre, mert felszívta a kiszáradt föld az esőcseppeket. Vagyis úgy áhították a falvak maguknak az okos, felvilágosító, népvezető prédikátort, ahogy az éhes ember a falat kenyeret. Minden egyes közösség ekkor született meg. Ekkor kapott szervezetet, közös életet, a szellemeknek azt a surlódását és nevelő munkáját, amely voltaképpen az életet jelenti. A Reformáció egy gazdag kovászolás volt. Szervezetté növelte az hegyének tehetetlen tömegét. És ezt csak látszólag érte el a hit életművelésével. A reformáció akkor az életet hozta. A lehetetlen vegetáció után mégis valami magasabb, emberhez illő, emberre méltó életet. A katolicizmus már igenis túlfejlődött. Nagyon is zártá jegecesedett volt ahhoz, hogy agyon művel teológiája a népek életének a kovásza lehessen. A reformáció leereszkedett egy becsületes alapra. A szabad vizsgálódás, az újraelgondolás, az isteni dolgokról való pörújítás alapjára. És ezzel közel hozta a lelkekhez az Istent. Az emberek, akik eddig úgy tekintettek az Istenre, mint egy igen-igen távol élő, hűvös, ismeretlen nagyur, most egyszerre csak ott találták a szemben magukkal, az asztaluknál, és a mindennapi beszédjükben kezet fogtak vele, megvitatták vele a maguk belső kis tragédiáit. Hát és megtanulták káromkodásba is venni a nevét. Szóval felszabadultak a hajdani lidérsznyomás alól, és megértették, hogy emberi módra nyíltan és bátran éljenek. Mert az Isten ott van láthatatlanul, és ezt akarja. És valahogy megérezték, hogy milyen fényes annak. És milyen sötét a sötétség, és hogy a zúgó szélnek zendülése, no, az szól valamit hozzájuk. És az Isten nagy a nagyokban, és nagy a kicsinyekben. És ez maga annyira élettel teli tudás volt, hogy az emberek újongtak a boldogság túl és a tüdejüket kiordították a lelkességtől az együttes énekekben. Mert hát ennek a felszított érzésnek énekre volt szüksége, hogy szinte a testüket feloldják a nagy akaratban. Mert ők buzogtak, és előre akartak törni, repülni az ég felé. És a viszont gályák, meg a tömlöcök, nyakazások, csak még erősebbé tették ezt a boldog kincsféltést, amin az az érzés jelentett, hogy milyen kiterjesztett erősség az Isten, amely mindannyiukat befogadja. És aki ilyen közel került az Úristenhez, aki ilyen bátran mert és tudott belenézni a Bibliába, annak már nem imponált tovább a császár generálisa. Az a mellére ütött, s nyílt szemmel és fegyelmezett aggyal állott szembe bárkivel, ha maga igazának védelbére. Az ő kiterjesztett erőssége az Úristen volt, és ez jelentette az elméknek olyan felszabadulását a középkori sötét elnyomatás alól amelyhez hasonló nagy világvirradás alig ha volt több az emberiség történetében. Hogy mennyire modern szellemi áramlat volt ez, mutatja, hogy nem ismétlődött meg a kereszténység első korszakának története. Az emberiségnek már több és fontosabb dolga volt, mint hogy újra meddő munkára fecsérelje szellemi értékeit. A protestantizmusnak összes új szabadságait kihasználták, hogy az ember életberendezését megjavítsák. De soha többé nem építettek már teológiai rendszert a protestantizmus számára. A nagyelmék, a szent Ágostonok, no, azok már másra kellettek, nem hitbeli megismerések kigondolására. A legnagyobb egyházi férfiak, még a pázmánok is, oly távol voltak az igazi teológustól, amilyen közel volt szívükhöz a nemzetgazdaság, a politika, a társadalmi reform ügye. Ezért nincs dogmateste a protestantizmusnak. Akik azon dolgoztak, azok még a hitújítók voltak, akik a katolicizmus dogma emlőjén nevelkedve benne éltek a hittani rendszer csinálás szükségének átérzésében. A katolicizmus konstrukciója másfél ezer év nép életének a termése, hát ahogy a nép, dala, a nép lelkének produkciója. A protestantizmus tanítása, no az egy rövid kornak felbuzdult műköltészete, van benne jó és becses elég, a nyers igazságai virágra szóróak, de bizonyára nagyon naív és csinált tákolvány, mint dogma. A heidelbergi kátékat sohasem vették revízió alá. Nem volt rá szükség. Most nem volt rá idő. Ezért, ami igazán nemes és korszakos volt ezekben a hittani tanításokban, ahol a nép termette, s a korhozta új igazságok, különben pedig kisde tudósoknak a régi mintára csinált én bolygó súlyú építmény. Hogy mégis már csak nem négy évszázadon keresztül fönnállott, éppen az az oka, hogy egyáltalán nem volt rá több szükség, mint egy jogcímre, amíg a cím földi az emberek vágyát. S a protestantizmus fötte máig, mert a megbonthatatlan nagy katolicizmussal állott szemben. Századokon át, egészen az utolsó fél századig mindent jelentett, amit az emberek a katolicizmus kebelében és azon kívül nem hit életükben, hanem emberi életükben kívánhattak az egyedül üdvözítő egyházzal szemben. Ez volt történelmi funkciója a magyar protestantizmusnak. Ma a protestantizmus valóban egy hatalmi szervezet, amelynek le kell számolnia az új idők követeléseivel, s ha újabb hosszú időkre akarja biztosítani magát, bizonyos belső reformokon kell keresztül mennie. Ezeknek a reformoknak belső, Hittani újításoknak és élettartalmiaknak, szociológiaiaknak kell lenniük. Az emberiség köztudását az egyháztól a protestantizmus idejébe elvált tudomány messze fölébe növelte a papok munkájának. És most úgy látszik, hogy azt az időt értük meg, amely a papság kezéből alkalmas szervezetekkel ki akarja venni az emberi dolgokat is. A szocializmus sokkal inkább lényegében támadja meg az összes egyházakat, mint a felszabadult tudomány. Elsősorban a protestáns egyházat, mert hiába hordják a szocialisták a fekete csuhásak elleni jelszókat táblán, ők minden nyílt harccal sem bírnak meg még igen hosszú ideig a katolicizmussal. És pedig nem is annyira a katolikusok kitűnő szervezete és nagyszerű anyagi biztosítottsága miatt, hanem azért, mert a katolikus hitélet nem nőtte át a hívek magánemberi életét. Sőt, mesterséges miszticizmusával, a legfelvilágosodottabb elemeknek is ki tudja elégíteni titkos, bűnöző, atavisztikus belső vágyait. Ellenben a protestantizmus, amely ellen sehol sem fordul közvetlenül a szociális tömegek és elvek harca, szinte magától összeomlik, elmúlik ezzel szemben. És ez igen természetes. A protestantizmus összes maximáit és életigasságait, amely lényének az aránytalanul fontosabb része átveszi a szocializmus. Mégpedig anélkül a balasz nélkül, amit a teológiai megkötöttség, amit a templom túlélt élete jelent. Ellenben a protestantizmus nem vette be eddig, legalábbis elég mértékben nem a modern élet új igazságait. Nem érheti a protestantizmust az a vált, hogy nem is törekedett erre. Sőt, az utóbbi öt évtizedben egész Európában igen nagy és értékes munkásság folyik a protestáns teológusok elméjében, hogy a protestáns hittudományt regenerálják a mai tudomány nemes gerinc ideáinak átszűrésével. Csak hát az a rendkívüli nehézség, hogy nem lehet ma már népszerű teológiát művelni. Nem lehet, vagy legalábbis senki sem tud új hittani elszót bedobni a világba, amely izgalomba hozza az emberiséget. Ma az Isten neve maga is igen elvesztette a régi, személyes Isten hatását, Hát, hogy lehessen akkor az Isten kultussal új tüzeket és orkánokat támasztani? Az emberi dolgokban is megpróbálta, és folyton próbálja a protestantizmus, hogy közeledjék a mai idők követeléseihez, és azokat magáévá tegye. De itt szintén a legnagyobb nehézségekkel kell megküzdenie és itt valóban a lelkész képzés körül vannak a legfőbb bajok. A protestáns lelkész lába alól ma már éppen úgy kisiklott a talaj, mint a katolikus plőbánosi alól kisiklott a hitúítás korában. A protestáns lelkész kényelemszeretetből, biztosított egzisztenciája mellett természetesen előálló közönyösségből, és legfőképpen rendkívül rossz lelkész iskolai képzése miatt egészen el van idegenítve a néptől. A protestáns papságnak új anyaga már meglehetősen se is. A protestáns iskolákban egy százados ózus, hogy a negyedik gimnáziumban kiselejteződik a diákság. A tehetetlenje megy a tanítóképzőbe, az Érettséginél aztán újra kiselejteződik. Az életharcra képtelenje megy a papképzőbe. Hát ez természetes. A papi pályán nincs gazdag jövőre kilátás. A debreceni püspöknek most emelték fel a tavazon tízezer koronára a fizetését. Sőt, Nincs nagyobb tisztességre, hírnévre, dicsőségre sem kilátás. Hát nem úgy, mint hajtan, amikor legalább aki tudományos életre akarta szánni magát, hát az pappá lett. Ma, aki tudós akar lenni, éppen nem vonulhat a falusi parókiára. Annak élet kell, laboratórium, könyvtár, a szellemi piasznak termelő befolyása. A teológiai képzés aztán még azt is megöli a papjelöltekben, ami életre készülést azok a középiskolából magukkal vittek. Száraz abrakot kell rágniak, meddő teologizmust, amely négyszáz éve elmaradt a világ szellemi fejlődésétől. A protestáns teológiák semmi tudomást sem vesznek arról, hogy a protestantizmus lényege 400 év óta az volt, hogy a pap földet művelt együtt a paraszttal, és azt megtanította a jobb fölműlésre, hogy a pap ügyvédje, bírója, orvosa, politikai vezére volt a népének, és soha. Soha nem közvetítője az Istennel való dolgaiban, nem gyontatója, és nem lelki bajaiban való tanácsadója. Nem levezető csöve a titkos lelki bűnöknek és betegségeknek, amint ezt oly szerencsésen megőrizte hivatásában a katolicizmus, papjai és hívei javára. Ha modern protestáns teológiákat csinálnánk, ahol nem teológiai szecskát vetnek a pap elé, hanem emberekké, kész és az élet minden dolgára kidevelt emberekké, népvezérekké nevelnék a papot, megmenthetnék az egyházukat. Ha meg tudnák találni azt a politikai hitvallást, amelyre a magyar fajnak szüksége van, ahogy mindig megvolt a kávinista politika, megmenthetnék egyházuk számára a magyar faj régi négy százados bizalmát és segítségét. A magyar protestantizmus, vagyis a kávinisták e közösek az összes protestánsok bajai. Körülbelül 50 év óta, hogy az emberiség szociális munkája akkora lett, hogy a protestantizmus vezetőinek meg kellett érezniük, itt komoly veszedelmekről van szó. Határomi szervezetüket súlyos, talán reparálhatatlan korság emészti. Igen, komoly kísérleteket is tesznek a baj orvoslására. A nagy tömeggel szemben, amely ma már egyszerűen csak éli református egyháztagsági állapotát, s nem igazán veszi tudomásul felekezetének belső ügyeit, azon túl, amennyire a társadalmi mechanizmus őt is bevonja a közösségbe. Három fejlődési típus látni a kávinista egyház külső és belső hatalma érdekében végzett törekvéseknek. Az első típus, Legnagyobb képviselője, Tisza István. Sors, tehetség és erős meggyőződés szegik őt a fejlődő idők elébe, és hatalmi parancsszóval szeretné megállítani a megindult roblást. Cépnek, jónak és hasznosnak ismeri felekezete múltját az egész nemzetre nézve, és akarja, hogy az az épület, amely fölötte, mikor ő útjára indult, ezelőtt harminc-negyven évvel, még látszólag teljes erősségében állott, hát az az épület megmaradjon olyannak, amilyennek ő szereti. Úgy véli, hogy kívülről jött támadások ellen, s belopózott ellenséges ideák ellen kell megóvni. A modern kor gyorsan rohasztó, porlasztó szellemi gombáitól kell megvédeni, és akkor erősen konzerválva akár meddig elél és megáll. Ezért mindenek fölött a olyan védelmi politikát folytat, mahogy a régi fajta szőlőkkel harcol az ember, hogy peronos meg lisztharmattól és sok más betegségtől meg És a születkor mégis kevés, és savanyú kapjon. Na, de bióbor az. Apáink is azt itták. Hát ha nekik jó volt, hát mi se legyünk követelőbbek. Mérsékelten hajlandó beruházásokra is, mert hát sajnos muszáj. Ha nem táplálja a régen oly nemes akkor kivesznek. Hát Életben tartja és dícséri. A hajdani erényeket és a régi dicsőséget érzi ott lebegve fölötte, s megdöbbent szívvel látja, hogy minden nagy erőfeszítése és lelkes munkája mellett is így kell koronként felsóhajtani. Óleum et operam per didi. A másik típus legismertebb képviselője, Baltazár Dezső, a debreceni püspök. Egy generációval fiatalabb Tiszán és több társadalmi réteggel mélyebbről származik. Ezért már megérezte és belenőtt a külföldi protestantizmus újabb kínos és nagy ambíciójú reform amely a teológiai dogmatizmus, modern átalakítására irányul. Viszont otthonról, a magyar közéletből magával hozta a kálvinista kisember erős, reális érzését és józan érvényesülési törekvését. Ha annak idején, amikor a pálya választás év volt, a Debreceni kollégiumban nem a teológiára, hanem a Juris Fakultátra lépett volna be. Ma egyik vezére volna a Oszkár mellett az egész szocialista mozgalomnak. Mert több a gyakorlati és a szervező talentuma, mint bárkinek a szociális vezérebbereink közül. Esetleg, hiszen az ember sorsa irányításában nem csak belső erőinek van része, hanem a külső elhelyezkedési lehetőségeinek is hát itt talán a kormány mai pártjánál. Így azonban a kálvinista papi szervezetnél lett az egyetlen komolyabb szerepet vívő vezérember. És miért lett, és hogy lett az? Fiatalon, 40 éves korában, hogy lett debreceni püspökki, a legreprezentánsabb kálvinista egyház fővé. Minden esetre nagy segítségére volt a konkurencia hiánya. A református papság ma egyáltalán nem bővelkedik tenni tudó férfiakban, s ha egy ilyen kerül közéjük, annak teljesen nyitva az út fölfelé. De az igazi sikert mégis az hozta meg neki, hogy a protestantizmus életében ő jelentette az új tartalmat nem hozott semmi hitéleti új igazságot, semmi társadalmi nagyszerű reformot, de hozta a nyílt és őszinte és szocialistán becsületes anyagiasságot. Egyelőre Baltezár Dezsőnek nincs több messze hangzó programja, csak a papi fizetés meggyarabításának a jelszava. Hát, ez tette őt püspökké. Hogy bent a lelke mélyén mit érlel, azt ma még nem igen lehet tudni. De ez a becsületes nyíltság, amelyel a papság legégetőbb és legszomorúbb ügyét, a szégyenletes szegénységet a mai kor tisztességes őszinteségével vitte a piacra, és a bérharcok eszközeivel igyekszik rendezni. Ez őt az egész magyar református papság szemében annak a régen várt vezérférfiúnak sejtette, aki a protestantizmusnak a közélet számára kírült olajos hordóját megtölti új tartalommal. Az ő esete mutatja, hogy ez a bibliai frázisokat pofogtatónak lelki tudyaságban és ízléstelenségbe züllesztetnek, Kalabriás szagú fekete patkányoknak szidott kálvinista papság, mennyire tele van az új idők, új céljai és feladatai iránt érzett várakozással és lelkes hajlandósággal. Ha a baltazár dezsők meg tudják oldani azt a feladatot, hogy ez a jól szervezett és készen álló népvezérségre termett papság, Megtalálja a maga új rendeltetését és munkájának új formáját, akkor a protestantizmus megvalósíthatja mindazt a feladatot, amit a régi generáció, kvázi tisza Istvánék, és az új társadalmi bölcselők, szocialista Jászi Ockár is várnak a magyar nép jövőjétől, A harmadik típus képviselőjeként lépett ki e folyóirat hasábjain Szabó Dezső írótársam a minap írott lázas cikkében, amelynek hatása alatt próbáltam én is itt újra átgondolni az ő kérdését. Milyen gyökerekkel kapaszkodik ma a protestantizmus a magyar életbe? Szabó Dezső a legfiatalabb generáció tagja. Ezé, ami hirtelen kultúrájú generációnké, a fiatalsági, amely még minden felelősség érzés nélkül ítél, és ilyen formán az eszmehódítás szabadságában minden új igazságot mohó szívvel habzsol föl. Szabó Dezső, aki nem áll egyedül, hanem ebben az ügyben joggal képviseli a harminc éven aluli nemzedéket, Megittasodva a nyugati kultúrától, sőt, nem is attól, hanem annak a hatása alatt kigyúlt magyar álmoktól, fogja székhelyül a ráöröklődött fringiát, és egyszerre veri háromszáz évbeli őseit és nemzőit. Ha még nem csináltak meg neki azt a kultúrát, amit Párizsból hazagondolva olyan, jól el lehetett képzelni a magyar téreken. Így jön mindig a tatarozó után a renováló generáció, aztán a romboló, amely egészen újat és mást épít. Úgy látszik, megint itt van az idő, amikor a kövekből is profétáknak kell teremdélkükk. Okos és hasznos és természetes fejlődése az, hogy az emberiség emberi dolgait, szociális szervezkedés éppen úgy kiveszi a papság kezéből, ahogy a lélek anyagi szükségeinek a tudományát kivette. Ha igen, akkor a protestantizmus élete meg van határolva mert akkor papságra többé csak az emberi léleknek a mélyén élő megdöbbenésekben, az életen felüli és életen túli ügyekben van szükség. A protestantizmus azonban kezdettől fogva ezeknek a mélységes TikToknak nem kifürkészésére, hanem békés elhallgattatására vállalkozott. Nem fog eljönni valami új szociális munka, a transzendencializmus jele alatt, amely az embernek ezeket a szükségeit is kiegyenlíti. Úgy vélem, az egyháznak legbölcsebb törekvése mégiscsak az lehet, ha megmarad a saját első feladatánál, az emberi lelkek titok szomjának kielégítésénél a legjámborabb, a legradikálisabb, legfilozofiátlanabb ember is tele van titkos elmeredéssel a végtelen problémájával szemben. A vallás évezredeken át jótékony narkózissal segített az egyénen. Tömegszuggeszióval intézte el azokat a kínzó kérdéseket, amelyek az egyes embert a lét probléma írtózatos gyötrelmeibe taszítja, ha magára marad. Mihelyt az egyház varázsa megszűnik, mihelytt az ember magára bukik a lét rettenetes űrében, rögtön rohanni fog mindenki a legkalandosabb és a legképtelenebb miszticizmusok bázise után. Az egyház végezte az emberiség legkorábbi ideje óta azt a nagy szellemi kiegyenlítést, amit a villámhárítók végeznek az emberek építményei fölött a légköri villamos feszültséggel szemben. S az egyház árnyékában az ember megcsinálhatta a maga mindennapi dolgát, és átaludhatta a maga minden kínos, félelmes, titokzatos éjszakáját. A katolicizmusnak ebben a munkában, hogy tovább berosdátlanul álljon a lelkivirharok között, nagy erősségére van, még hosszú nagy időkig az a másfél ezered évi munka, amelyel megépítették. S az emberi lelkek mélyéből kibányászott arany, amelyel elborították őseink az egész szervezetét. Ma már nem építenek szambarkút. Azt ma sem lehet gyárilag állítani elő. Arra ma is évszázadok munkája kellene. És arra nincs többé ideje az embernek. De ma hónapok alatt nagyobb épület tudnak emelni, mint akkor egy évszázad alatt. Ezért bizvást hisszük, hogy az emberiség... Ma is gondoskodni fog pillanatnyi szükségleteiről, akkora szervezkedések által, amilyenekről hajdan nem lehetett álmodni. Az egyházakhoz pedig vissza fog járni, és ugyanazt a felséges megilletődést érzi majd árkádjai alatt, mint más emberi munkának csodálatos dóbjai alatt de azon kívül fogja megkeresni a mindennapjának óráit. És talán a magyar protestantizmusnak az épp úgy, mint egyháznak általában annyi a problémája, hogy mikor következik be az idő, amidőn ez az élő szervezet múzeumi csodálatossággá válik.